Коли вже почалася стрілянина, то потрібно чітко розрізняти, де свої. Без опори у узені не обійтись. Але ж і Сагайді потрібна опора. І якщо Сагайда насправді з ним по один бік барикади, то разом вони проб'юваться. Веден знову пішов на обгін, та одразу ж і пригальмував. Повернувся на своє місце в колонії і стихавилаявся. Шеремет скоса зиркнув на нього. Нервує, хлопець. Нервує більше, ніж того слід було чекати в подібній ситуації. Отже, йому відомо щось таке, чого не знає він, Шеремет. «Мабуть, свої застрелили», – буркнув Матвій Петрович. «А хто ж ще?» – охочий відгукнувся Вадим. «Знати тільки...» які саме свої. Ти ж допитував Деркача? Не то спитав, не то констатував Шеремет. Невже ніяких натяків не було? Прокрутимав в пам'яті ще раз. Може, щось казав, узгадував. Ну, Вадим помовчав, а тоді процитив крізь зуби. Та втім, той річ, що казав. Перший допит був одразу після операції на ринку. Як і очікувалось, спершу Деркач заходився напускати туману. Мовляв, я не я і душа не моя. На ринку, мов, опинився випадково, в бійку не втручався, ну хіба що дав ну комусь здачі. А чинив в і намагався втекти, бо за тим боїться міліції. На допиті був присутній місцевий лейтенантик, однак промовчав, що Деркач і його колишнє начальство – Вадим теж не став демонструвати свою обізнаність, а просто сховав Деркача на дозволений законом термін до ізолятора. І подбав, аби з ним не було жодних контактів. А сам тим часом допитав більшість затриманих рикетирів і дещо назбирав. Ось тоді поговорив з екс-капітаном. І відеострічку... На якій була зафіксована операція на ринку, показав, допитав та і випустив, взявши підписку про невиїзд. Потім спецбригада троснула фурнітурну фабрику місцев Прому і знайшла, знала, знала де шукати, чудово обладнану міні -фабричка. така собі дільничка, відгороджена від усіх інших. Робітники, які там працювали, були шоковані. Коли дізнали, що за документами їхні спадільниці взагалі в природі не існує молоденька технологиня, пристойний, начебто, фахівець, тільки рота розкрила, і схожен закрила його й досі. А ось округлі здивування очі, декого з адміністрації, повірити, було надто важко. Та з цим потім. Важливо інше. Досить швидко з'ясувалось, що деркача-робітники знають непославну в міліцейському минулому, а тому, що він керував щотижневим вивозом готової продукції. Хто-хто? А деркач не міг не розуміти, що кільце стискається. Тим часом почала розкручуватись справа хабарників. Дали показання п'ятеро із тих хто держав останнім часом ордери на квартири без жодних надпідстав. Трьох із них звів з потрібними людьми у відповідних відділах виконкому особисто деркач. Але поки що чиновників не чіпали, тривало попереднє розслідування і даних про особисту диркачеву вигоду від посередництва ще не мали. Чи відомі були жорі всі козирі, зібрані слідством? Навряд, тільки двоє, Вадим і Шеремет, знало все. Але Деркач не міг не винюхати, не відчути, що є матеріал. А чи важливо, який саме? А втім, важливо. Та спершу про Деркача. Нещодавно, коли Вадим знову повісткою відірвав жору от трудів праведних, пролунала пісня не схожа на попереднє. Розмовляли, Дивлячись Вадимові в очі, Деркач визнав, що є за ним і рекет, і ще деякі малоприємні, але прибуткові дрібнички.